Másnap délután felvitt Utasi Gizéhez. Hoztam valakit, mondta egyet Zoltán. Gizikém, nézze meg, tudd valamit ez a nő. Utasi Gizi előtáncolt néhány figurát. Jól megfigyeltem, és sikeresen leutánoztam. A tánztanárnő összecsapta a kezét. Ez csoda! Harminc éve tanítok, de nem találkoztam még ilyen tánztehetséggel. Tanult már valahol? Soha. Utasi elképet. Pompás! Remek táncos nő lesz! Borjú képem lehetett, ahogyan rábámultam. Komolyan mondja? Egészen komolyan. Leültem egy székre, és gondolkoztam. Lehet, hogy Egyed Zoltán alattomosan összebeszélt utasi kizivel, hogy dicsérjen engem, is ezzel buzdítson a tanulásra. Ugratnak engem? Mindig azt hittem, hogy a táztanulás 15 éves korban kell elkezdeni. Pedig már igazán nem vagyok tizenöt éves. Vállat vontam, s követtem. Öt kiló koffeiben nincs annyi doppingoló adag, mint egyet Zoltánban, ha hisz valamiben vagy valakiben. Gyakran már oda se hallgattam, hogy mit mond. Elég volt szavainak muzsikájára figyelni. Attól is úgy fellelkesedtem, ahogyan azelőtt soha. Most pedig elviszlek... Mondta ekkor már tegezve A célironához, Csatókámán feleségéhez. Őt tartom a legtökéletesebb színészpedagógusnak. Ne ijedj meg tőle, ha kisémogorván vagy bizalmatlanul fogad, nem valami barátkozó természetű. Mint ahogy később megtudtam, egyedzoltán Zoltán lázas már bejelentett. Mit bejelentett? De harsogott a célironánál, aki kérte, hogy este látogassuk meg. Egyed Zoltán előrefélt attól, hogy célilona nem fog tömjénezni engem, és rideg fogadtatása készített elő. Egész délután szorongások között ültünk. Láttam, hogy felfedezőm is komoly próbatételnek tekinti a csatóéknál való vizsgázást. Megilletődöttségem még csak fokozódott, amikor a szobalány bevezetett minket csatóék szalonjába. Ez a lakás érdekes keveréke volt. A hagyományoktól megszentelt magyar úri otthonnak és a művészhajléknak. Tiszteletet gerjesztő vadásztrófeák, komoly mahagóni bútorok, ősök arcképei, finom művű porcelánok a magyar úri osztály nemes levegőjét árasztották. De a tárgyak elrendezésén érezni lehetett, hogy művészek laknak itt, akik pontosan le tudják mérni, mitől lesz intim és kedves egy szobaszeglet, hogy kell felakasztani a képeket, s hogy álljon az íróasztal a háttérben a könyvek tengerével. A cél Ilona hűvösen végignézett, és kimért udvariassággal fogadott. Üdvözlöm, mondta. Kedves barátom, egyet Zoltánra mutatott, már beszélt önről. Kíváncsi vagyok, mit tud. De előbb teállzom meg, és beszélgessünk, hogy elfogultságát... Mosolygott. Ha van ilyen, közze. Nem mondhatnám, hogy túlságosan szellemesen társalogtam, mert hiszen a szívemet a torkomban éreztem dobogni. Két verset mondtam el, a szanatóriumot és adiendre egyedül a tengerrel című költeményét. Lámpaláz nélkül szavaltam. Vigyáztam arra, hogy ne kerüljek túlságosan a versek élményeinek hatása alá. Maradjak egy kicsit kívül, mert úgy éreztem, hogy előadásom akkor lesz tökéletes. Amikor befejeztem, Csatóné hozzám lépett, megcsókolt, s lágy meleg hangon így szólt. Fiam, hiszen te tehetséges vagy. Már tegezett. Nem is mertem volna gondolni. Ez volt a nagy pillanat életemben, mert egyed Zoltán lelkesítő fanatizmusa imponált, reményekre kaptatott és hízelget hiúságomnak. De az acélilona bírálatát a művészeti eskücék, felmentő ítéletének tekintettem. Biztos most már, hogy tehetséges vagyok, éreztem, igenis színésznőnek kell lennem. Minden délután három és négy óra között légy itt, invitált csatóné. Megtanítlak a mesterségre. Ne félj a nehézségektől, minden simán fog menni. Az olyan tehetség, amilyen te vagy... Jászva ugrálja át azokat a gátakat, amelyek mások előtt leküzdhetetlennek látszanak. Pénzt nem kérek, ha nincs, ne fizes. Olyan értéknek tartalak, hogy szívesen foglalkozom veled ingyen. Ebből is érezheted, mennyire érdemes lesz tanulnod. Tehát megállapottunk úgy, hogy minden délután három és négy óra között tanulunk. Soha nem engedett el négy órakor. Rendszerint hétig ott tartott. Gyakran náluk is vacsoráztam. Soha másról nem volt szó, mint színházról és színpadról. Meggyőződésem, hogy acél Ilonától egy óra alatt többet lehetett tanulni, mint színi iskolában három hónap alatt. Néha, ha tetszett neki valami, amit csináltam, kiszólt az urának. Kálmán, gyere be! Hallgasd meg, hogy ez a lány hogy mondja a kaméliás, hogy nagy jelenetét! Csató Kálmán mindig kedvesen kijött, Meghallgatott, tanácsokat adott, és nem titkolta, hogy ugyanaz a véleménye róla, mint a feleségének. Egy újabb erősítés volt arra, hogy önbizalmam növekedjék, hogy magamat is folyton és újra meggyőzzem, mondogattam magamnak. Látott, Kató? Ez az a csatókálmán, a Nemzeti Színház volt főrendezője, a leghíresebb színpadi rutinéjék egyike, kiváló színműíró, ha ő mondja neki elhiheted és kezdtem elhinni. Az cél Ilonna úgy bánt velem, mint egy szerető anya, aki gyermekének minden lépésére vigyáz. Nem csak a színpadi mesterség fogásaira tanított meg, kis ügyességekre, amelyek nélkül a tehetség sem boldogulhat, de szinte járni tanított. Látni lehetett rajta azt a kedves igyekezetet, ahogy mindazt, amit tudott, szerette volna átnyújtani nekem. Képzelhető, hogy a szerkesztő milyen boldog volt, amikor cél Ilona így alátámasztotta felfedezését. Kinyitottam az újságokat, és a nevemmel találkoztam bennük. Természetesen mindig tudtam, hogy egyedzoltán keze van a dologban. Még szó sem volt arról, hogy valahol felléphetek, s a nevem már annyit szerepelt, mintha ismert színésznő lettem volna. Ezekben a napokban ismertem meg igazán egyet Zoltánt. Azt hiszem, nála elragadóbb, kedvesebb bajtást elképzelni sem lehet. Egyszer megbeszéltük, hogy megnézzük az Uránia mozi új darabját. Úgy állapodtunk meg, hogy a mozi halljában találkozunk. Ahogy mentem a Rákóczi úton, az egyik vendéglőből káposztáskocka ingerlő illata csapott meg. Alig helyezkedtünk el a mozi nézőterén, egyed Zoltán észrevette, hogy idegesen fészkelődök. Ideges? Igen. Valami bántja. Á? Eh? Kellemetlenség érte? A világért sem. Hát, nem tudtam, hogy bevalljam-e azt a komikus vágyomat, hogy káposztás szeretnék enni. Mégsem hagyhatjuk ott az előadást székcsapkodások között, csak azért, mert szerencsétlen sorsom egy vendéglő mellett vezetett el, ahonnan káposztás káposztáskocka illatokat fújt ki a légvonal. Végül mégis bevallottam. Káposztáskockát szeretnék enni. Egyet Zoltán felállt, kiment a moziból, s öt perc múlva megjelent egy tányérral, amely szalvétával volt leterítve. Káposztás kocka volt benne. Mohon nekiestem. De még a fél adagot sem fogyasztottam el, amikor mögöttünk az egyik sorból egy hölgy élesen megjegyezte. Mégiscsak illetlenség káposztás kockát tenni moziban? Az illető, aki megrót minket, egy államtitkár felesége volt. Hirtelen elszégyeltem magam, s abba akartam hagyni a kosztolást, de Egyed Zoltán szigorúan rám szólt. Csak egyék tovább, ha ízlik. Amint később hallottam, másnap Egyed Zoltán találkozott az államtitkárral s azt mondta neki. Sajnos én végzetesen on fenn vagyok. Olyan ember, aki a nőknek szolgálatot tesz. Ha egy hölgy orhideára vágyik, orhideát veszek neki. De ha a káposztás kockára, akkor káposztás kockát. Elnézést kérek, de már ilyen vagyok. Egyáltalán nem lehetett olyasmit kitalálni, olyan lehetetlenséget sem, amelynek a végrehajtására egyet Zoltán azonnal, habozás nélkül, ne vállalkozott volna. Bolondja vagyok a fényképeknek. Ha új fotográfia készül rólam, alig várom, hogy láthassam. Egyszer éjjel fél-négykor ültünk egy mulatóban, és arról beszéltünk, hogy milyen lesz az új fotográfiám, amelyet Angelo készített rólam. – Biztosan nagyon szép, vélekedett Egyed Zoltán, hiszen Angelo nagy művész. – Na, jó lenne már látni, sóhajtottam. – Ennél mi sem egyszerűbb, mondotta Egyed Zoltán. – Fizetni? – Azonnal hagytuk a mulatót, a vadíramban felvágtattunk a Svábhegyre, felkeltettük Angelót, lehoztuk a műterembe, előhívta a fényképet, s meggyőzöttem arról, hogy a kép valóban kitűnően sikerült. Egyet Zoltáról az a közhit, hogy terrorista, és az akaratát erőszakosan rákényszeríti környezetére, holott gyakran tűrni is hajlandó, szeszélyeket elviselni. Sokat örököltem apám despota hajlamából, Gyakran vagyok ingerlékeny, szeszélyes, követelőző. A rossz időjárás kedvemet szegi. Ilyenkor különösen tűrhetetlen a kedélyállapotom. Roppant jellemző rám, hogy egy délután, amikor olmos eső esett, idegesen rákiáltottam egyet zoltára. Látod, milyen vagy? Még mindig esik az eső. Írtózom a testi fájdalmaktól. Ha a fogam fáj, még három nappal azután is, hogy a fájás megszűnt, kedélybeteg vagyok, és lehetetlen felvidítani. Aki a környezetemhez tartozik, az kénytelen mindent helyettem csinálni, mert technikai dolgokban olyan ügyetlen vagyok, hogy villanykapcsoló megcsavarásán kívül egyéb és nagyobb feladatra nem vagyok hajlandó vállalkozni. Nem bírom az ellentmondást. Pontatlanságomat már említettem. Ó, hányszor kellett egyet Zoltának kimenteni engem azért, mert valamely megbeszélés nem tartottam be. Nem irigylem azokat az embereket, akiket a sors hozzám sodort.